او ته ویبدہ حالوی چې خپل شاګانو باندې بای د خپل گناهونو پیټی بار کړی وی او ګوره څنګه خراب پیټی دي چې دوی یې بار کړی ګرځي وامل حیات الدنیا الا لعبا وله د دنیا ژوند خو یولوب اویو تماشا ده دا. دارو الاخره خیر للذین یتقون په حقیقت کې زيده آخرت بهتر ده دغه خلکو د پاره چې اوې د نقصان څخه بچ کیدل غواړي نو ایتو سبا ده اکل ناکار ناخلی ا نبی صلی الله علیه و سلم مونږ ته معلومه ده چې دا, دا خلک کوم خبره کوي هغه ته له خفغان درولي خدا خلک تانه دروغ جن کوي بلکې دا ظالمان په اصل کې د الله د آیتونو نه انکار کوي ستانه مخ کې هم ډیر رسولان دروغ جن بلل شو دي خو اوی ته چې خلکو د دروغو نسبت وکړو او تکلفونه ور اور رسول نو اوی پاغي باندې صبر وکړو ترغه پوره چې اوی ته ازمونه مدد ور اوره دا طاقت په هیڅ چا نشتا چې د الله خبره بدل کړي او د په خوانو پیغمبرانو سره چې څه شي ودی د اغي خبرونه هم تاته در رسیدلې دي بیا هم کله د خلکو د مخ اړول تبر دا کول نشي نو که زور دی وی نو پزماکه یو سرنګ ولټو یا اسمان ته اندر پایا ولګوا او, او د دس د سنخه روړلو کوشش وکا کاله مختلف نو دوی ټول په هدايت باندې راځي مکوول شو ولا تكونن من الجاہلین. نوته ناپو هم جوړيږي ان مای استجیب الذين يسمعون د حق بل نه هغه سو قبلې چې اوی اورېدو والا وي او پاتې شمړی نو اوی به بس الله د قبرونو نه راوچتای او بیا به د الله عدالت ته د پیشګېدو د پاره وقالو لولا نزل عليه آیه من ربی د خلک وی چې به د نبی باندې د خپل رب د طرفنه سنخه ول نهزل نشو ورته وایا چې الله د نخ نه نازلولو پوره قدرت لري خو پدوی کې اکثر خلک نه اصل خبره د نخی نه اصل خبره د لا علم ده نخه خو قدرت په د دنیا کې بی شماماره دي اوس که خلکو ته دغه نخو اعلم خلق خلک پلسترګې نه غړی او د دغه نخو سبق نه اخلی نو د نرو نخو پراتلوغ به هم س زیات فیده نووي ځکه چې اده هر دور خلکو د خولو پهغمانو نه د موجزو مطالبه کوله چې ک تاسو دا کار اوکې نو بیا به مونږه ضروری معروو نمنګه هم ګورو چې خلک بیکاره بحث کوي او وایي چې کتاسو د دې سوال جواب راکو نو موږ به تاسو خبره اومنو او تاسو دین ته راشو څوک چې منل واړي نو هغه شرط نه نه لګي او د منل خبره خو به اختیار وي هغه د جړګواه وي چې په جګ په خپل نو ځکه بیا انسان حجت بازی نه کوي او چې څوک نه منل واړي نو هغه ته اکسل دلیلونه کې خو دي نو نبي هم نه اغه د زمکه او د اسمان صفا صفا نخي د شپه او د ورځي راتلل د نور راغتل او پریوتل د هر سي د سترګو مخ کې دي د ټول منځورونو د انسان د رساینه بهر دي دی ډیر لري دي او د دې په لیدلو هم کله چا په ځړ کې د الله په بارکه یقین او ایمان مضبوطی او ناراضي نو کبل سورله د اسمان نه را کوسکړې شي بیا به هم سډر را نشي داخله کوي چې په دینه بي باندې د خپل رب له طرفنا اسنه خوله نازله نشو ورته اوایا چې الله دې نخه نازلو له پوره قدرت لري خو پدی کې اکثر خلک نه په هاندي او صلی الله تعالی نمونه خي بزمکه کې یو ګرځیدو والا زناورته او په هوا کې په وزر سره الوتو والا یو مرغته وګوري دا سې نو بزمکه ګرځیدو والا زناورت وګوري سپیته وګوري پښو ته وګوري بکره ته وګوري د هر یو شکل جدا د هر یو د کار طریقې جدا بولی فرق رنګې فرق خوونه فرق مارغان ته وګوري سوسو رنګ دي سوسو نسلونه دي او ډېر قسمونه دي د ټولو اساس او پشان د مخلوقاتو قسمونه دي نشانیان دي څنګه چې تاسو د الله مخلوق یې دغه شانتي دوی د الله مخلوق دي موږ د دې ټولو په نصیب لیکلو کې څه کمی نه ده پرې هودلې بیا د ټولو د خپل رب په طرف ورغونډيږي حکم خلق چې زموږ نه خې دروګني او هی دي او ګونګیان دي کتیا رو کې پراته دي الله چې څوک به لار کول غوړي هغه به لار کی او چې چاته نیغلار هول غوړي هغه به نیغلار رواني دوی ته وایا لګ غور او کوي کچری پتاه تاسو باندې د الله دی طرف نه سلوی مصیبت راشي یا در باندې آخری سات راشي نو غني په هغه وخت کې به تاسو د الله نه بغیر بل چاته आवाज کوي د انسان اده ټول بهانه تر کمی دي تر هغه چې تر کمی دوی په امن او دي ګنن قیامت راشي نو په دوی کې به هیڅ سوق نشانی نه غوړي بلکې هم سر بکی دي وایې کتا سرشنیه په هغه وخت کې خو خاص یو الله تاواز کوي بیا که هغه غوړي نو هغه مصیبت تاسو نه لری کی په داسې موکو کې استاسو نخبل شریکان هیر شي استان مخ کې ډیرو کومونه ته مونږ رسولان الیګل او هغه کامونم په مصیبتونو او تکلیفونو کې اخته کړل د پاره د دې چې اووی په عاجزی سره ممتاز سر ټټکی نو چې کله زمونږه ده طرفنا اوې ما نسخترا له نو اوې اجزي ولي اختیار نکړه بلکې دا اوې خو نور هم سخت شو او شیطان ورته تسلی ورکړه چې تاسو څه کوي دا خک بیا چې اوې ته کم نصیحت شوي وو هغه هیر کړو نو مونږ په دهر قسم خوشاليانو دروازې پران استلې تر دې پوره چې کم ورکړه اوې ته شوې وو اوې دغه په خوشالۍ کې خمث شو نو ناصابه مونږه اوې رونه او اوس دا حال وو چې اوې د هر خیر نه نه وو یعنی عدالت الله خو او ازمایش صرف د مصیبت په شکل کې ناراضی بلکې ځین وقت خدای انسانانو له خوشالی او راحت ورکي ازمایي او بیا یې د سترګو پر رب کې راونېسي په دې طریقه دا هغه خلکو جوړه پرې کړی شو چې ظلم یې کړیو والحمد لله رب العالمین او سنا د الله رب العالمین دا چې دوی جوړه پرې کړ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته اوایا ایا تاسو چرته دا سوچوم کړی دی چې کا الله ستاسو نه لیدل او اوریدل واخلی او پزړو در نو درلمهور اوهې نو د الله نه بغیر بل کم خدای دی چې دا قوتونه درله واپس ترکړې شي او دنیا کې ډیر داسې مثالونه دي چې ډیر خلکو سره دا نعمتونه نوي د دنیا الہجو نه کوي خدای نعمتونه واپس نه ملاويږي او دوی ته خپل نه څنګه بار بار پېښ او بیا دوی ته نظر څنګه اډی راډی ورته وایا ایا تاسو چرته دا سوچ کړی دی چې د الله دی طرفنا ناسابه یا پخاره که تاسو عذاب راشي نوایا د ظالمانو نسوا ببل بل سو خلا کیږي موږ چې کم پیغمبران لګو خود دې غرض د پاره لګو چې د نیکانو خلکو د پاره زیر ور کوله واله وي او د بدو خلکو د پاره يرول واله وي بیا چې کم خلک د اوې خبره اومني او د خپل عمل اسلاو کی دا اوې د پاره د یری او د غم هیڅ مو کې د یری او د افغانستان موخه د چا د پاره نه وی من امن و اصلها جاء چی ایمان ورو او اسلام وکړه او چې کم خلک زموږه آیتونه دروغه وغوړي نو هغه باید خپل نافرمانو په بدله کې ضرور سزا خوري او دا هم ډیر مهمه آیتې قل لا اقول لكم اني خزائن الله ولا علم الغيب ولا اقول لكم اني ملک ان اتبو الا ما يوها الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تفكرون انبی صلی الله علیه و دوی ته اوایا زه تاسو ته تا دا نویم چې زموږ سره د الله خزانه دي نه ز غیب علم لرم اکثر خلک وای کنه چې زور صلی الله علیه و سلم د غیب علم لري د آیت کې صفه صفالی کلی شوی دي چې ز د غیب و علم نه لرم د دې او صفا حکم په وجود کدی ډیر کوشش نه پس دا ثابت کولو کوشش وکړی شي چې رسول صلی الله علیه و سلم د غیب نو خبر وو او هر ځای کې حاضر او ناظر وي نبی ادا یو لازم شرک کیږي ذګه چ غائب صرف د الله سره دی او هر زه کې حاضر و ناظر صرف د خدای ذات دی او هر چیز د هغه په نظر کې دی نزه د غاب الا لرم او نه دا و چې زو فرشتیم زو بس په هغه و هي پس روان چې ما ته نازلیږي بیا د دوی نه د پوس او کچې ړوند او سترګواله د وړ برابر کې دي شي آیاتو غور نکوي دل ته ړوند چت ویلې چې د رشال لدل نه پس هم نمني لدل او نه لدل برابر کې وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وأنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم تددي وہی بذریا اغه خلقته نصیحت اوکہ چد اوی سرا دایروی چ خپل رب ته یوزل بداس حال کې پیش چې الا د الله نه سوا بل څوک داس اقتدار والا نوی چې اغه د اوی ورګره او مددگار وی یاد اوی سفارش وکي کې شي چې اوی د دین نصیحت بذریا خبردار شي او د الله نه اویريږي ریشه خبره دا دا چې نه سیحت د اغه خلکو په کار رازي سوچ چې د الله نه یریږي چا سره چې د خپل سبا فکر وی چا سره چې د اخرت یریوي مثلا په دنیا کې چې تاسو د سس په باره کې فکرمن دی نو که څوک لره هم د اغه په باره کې څه خبره کوي نو اغه وخت تاسو څه کوي بل ټول کارونه پرېږدي او د اغه د اوریدو کوشش کوي چې ښا د خود اغه فلانی سیز په باره کې څه خبره کوي لګی دی مثلاً که تاسو د بسماری وی او که تاسو وګوري چې څوک د اغه په باره کې څه کوي علاج کوي نو تاسو هغه اورئ مثلا ځنې وخت په ټي وي کې پروګرام لګیدل وي په هغه کې تاسو د مسلې حل خول کیږي نو تاسو س کوي که تاسو هر څه کار کوي نو هغه بریښي او هغه خبره اورېدل شروع کوي چې دا څه ویل کیږي لګیا دي ولی زه کچی د اغه تعلق تاسو سره وی دغه شانتي تاسو چې د سسیز نه یریږي څنګه چې مختلف خلک د مختلف سیزنونو یریږي مثلا څو خلک د مګ نه یریږي کاوی ته سوقوي چې هغه د مګ راغله او هغه به دلیلانه وي خو دې یری نه به ژړې ورځې او د مګ د نوم او ردو سره د هغه حال بدل شي هر سړی سنه سیزن یریږي د هغه سبس په باره کې څه ذکر هم هغه خپل طرف ته متوجه کی د هغه وګونه او دريږي کار شروع کی او خبرې ډیر زړه پوښي بېلکو امداغه شانته د کوم خلکو جوړونو کې چې د اخرت یری د اغه زاف فکر ویورسره نو اغه وي د الله په خبره ډیر زر پوي شي ځکه چې اغه د اغه وي د خوخي خبره وی فکر ویورسره چې اغه خو ډیر لوی اورزده ډیر سخت اورزده الته وسکیږي چې مانه به ستاسو نو اوشي نو زه به ورته تیار يم مثلا که تاسو د سینوکرای د لپاره انټرویو ورکول هوارې نو تاسو څه کله د یونه تاسو کوی کل او کله د بلنه چې اوی درنه ستاسو اوکړل بیا د ځان سره خبرې کوي چې دا سوال هم کې دي شي او دا سه هم د غشنتې ځانخه تیار کړي ولی زه کچی بدله نه کولای کې ستاسو د پاره ده هم د غشنتې کم ماشومان امتحان ور کوي او وی سره فکر وی او بیا هغه سوچ کوي چې شاید دا سوال راشي او شاید چې دا شاید چې دا ته پوسراني شي کل یو کېته ویو کلبل او دغه فکر د لاسه کې ناشته نشي دغ غ شانې چې دا چا دا یکن وي چې آخرتې به یو امتحان وي تپوس بهران کېږي حساب کتاب به کېږي عملونه بلی شي نو هغه بیا پاارم نهشي ک ن دی هغه بیا د غفلت جو نه شيتی رولی هغه بیا خپل ټول کو شوونه ټول صاحیتونه اور ټول طاقت صرف په دی دنیا کې نخ م هغه په ناستته پاسته په ګرضدو را ګرضدو په سناسم وقعه په هرره طریک ادزان نه سوالونهتهپوسونه کوي چخه نو په اغ رض به س کېږي پهتهنی چې زه به د چاسرهبیم په تنيشته چې څه څه پښتنه ورانې کوي په چې د څه څه حساب برا سره کوي زه که خو هي چې که ډیر نیک شي نو بیا دهوم چې رې مطمئن نه کینی او نه ده به هم چې ما خو خپل ټول فرایز پرکړه ما خو خپل ټول ذمہارۍ پرکړه بس د نور بس کوم زه خو او پوره نه تاسو ته نه ده معلومه چې نور څه څه ځنته توجه کول پکار دي زه که خو الله له حکم ورکړي وو وقر بزدنی علم او وایا ازه ای زما رب اذا ما په علم کې اضافه وک ولې زکه چې علم رنا ده رڼا چې سم رازیا وی نوم په اک عمر خطری کبه در تخبل انجام خکاری خو مسلس زمونږه مسلسه ده زمونږه هر څه کې دلچسپي وی خاص کر زمونږه د خزو خود از د کولو او د چاته د خو لو پکارونو کې دلچسپي نوي کده دنیا څه علم حاصل ول غاړو نو په هغه کې هم امونږه ګورو چې څو خلک یې نژبهم هغه کوم کې دي شي چې د بلچا د جنس مقصد وی او زموږه هیڅ منوي د فلانی لوردا کوي زه به هم خپل بچین دغه جوړم دا, دا نه ګوري چې زما بچي د هغه قابلیت هم دی کنه صرف داوی پسيالې کې کار کوي مونږ ټوله الله کل را کړی دي مونږ لا هغه استعمالول پکار دي دا سوچ کول پکار دي چې د کموسیزونو علم د دنیا د پاره او د اخرت د پاره ضروری دے. اوسنګ چتاسو د دنیا د کورونو د پاره وخت رو باسي نوم د غ شانته د دې د پاره هم وخت رو او اپاغي د پېدو کوشش وکي حسنه چې ا وخت راشي او مونږ حق لريان پاتیشو او بیا ووایو چې ا کاش کومه سکړې وي نو اوس به را سره داسه نکیدل ګران خدا ده چې بیا د اغه زينه د راتلو دروازه بند دي د واپسي راتلو هیڅ لار نشته کسوګ ډیر اوجړی او ک ډیر پریشان شي خو واپس نشي راتله او چې سکول پکار دي نن او کوي نن سکول دي هغه مونږ ته الله تعالی خي او داغه رسول صلی الله علیه وسلم را ته خود اغه په ته به مونږ ته الو لګي چې دا کتابونه کول وکړو د خپل وخت نه د دې کار د دې علم د پاره هم څه وخت رو باسو لازم کو پزان د ايت بیا وګوري وانذر به الذين يخافون او اين بي صلی الله علیه وسلم تد دې به په ذریعہ اغه خلکو ته نصيحت وکړي او دا اوس را ای دا یری د کوم خبري یعنی د اخرت ايه شرو ال ربهم چې خپل رب ته یوزل پدا حالت کې پېښ کیږي لیس لهم من دونې ولیون، چې البته الله نه سوا بل څوک د اقتدار والا نه وي چې اغا د اوې مرګري وي ولا شفیع یا د اوې سفارش او کی د دې کول نه به صفای دوي لاله هم یتقون کې دې شي چې اوې د دې نصيحت په ذریعہ خبردار شي او د الله نه اوېریږي او کوم خلق خپل رب شب اوورز ارابلی او د هغه د رضا په تلاش کې مشغول وی نه اوې د خپل ځان نه مشره د اوې د حساب نه د سیسیس بوج پتا باندې نشته او ستاد د حساب نه د سیسیس بوج په اوې باندې نشته کده دې د پاسه تابع هم اوې د ځان نه اوشل نو په ظالمانو کې بشمار شي په اصل کې مونږ په دې طریقې زن خلق د زن او بذريه فزميش کې د دې لپاره دي چې اوې د دوی په سره او چې ايده اخلي دي چې په مونږ کې الله په دوی باندې فضل ک او که نه ولې الله خپل شکرګزار بندگان د دوی ن زیاتښ نه او کلی چې تا ته اغ خلک را شي چې غوی زمونږ په تونو باندې ایمان روړ وي نو ورته اووایه په تاسو باندې اسلامتیاده ستاسو پر ورددیګار پځان باندې د رحمکرم طرق لازم کړی ده دا خو د غه رحموکرم دی چې که په تاسو کې چا په نپتا سره ثبت کار کړی وي او بیا د هغې نهروتو توبه اوباسي او اصللا اوکې نو غوی مااف کوي او د نررم کار اخلی دان خو خود انسان نکیېږي خو د غته اثر ادچانانه لري کېږي دا بالکل همدسې وي څنګه چې تاسو جاې واغون دی نو اغس خا او که تاسو که سومره هم خپل جاې بچ کوي س چې تاسو اوغ وي نو یا خوبم بم د خپل وجود نه سر او دا بس خا او یا ب د بهر خاورې دوړیڅ خا کې همدغه شانت د انسان د ایمان حال دی که څومره هم هغه او په لکه صفا ستره کی خو کله به د خپل نفس او خیالونو خیرن کی او کله به د دنیا د معاشري اسرات متاثر کی خیرن بشي نو وقت دا سه وخت کی د انسان هميشه دا کوشش پکار دي چې د غلطي نه پس د سکوتا نه پس د هاله تو د خاوري دړي وینځلو د پر اولمبي جامې له بدليږي خپل ځان دی صفا ستره کی د وجود د صفاي د پره خموږ غسل وکړو خو د ګناهونو د اسخوالي لریکولو د پره توبه او اصلاح من عملم انکم سوءم بجاهله ثم تاب من بعده واصلحا د و اصلحه څه مطلب دی یعنی چې څه څه د کمزانه ماده شي یا اوچوي نو هغه دی ټکړې شي جوړ دی بکه الګول شي یا د اوګندل شي مرمت دکړې شي او خپل اصل حالت کې دی ایروستي څنګه چې یا کپڑا اوسپړ دی شي یا اوسلې کې نو د ګناه څخه اوشي همدغه شانتي د انسان په ایمان کې شوغاف اوشي چې انسان توبه او باسي نو بیا اغ شګاف بند شي ډک شي چې اصللا وکې نو هغه بیا هم سم شي او هوار شي خو کچرې انسان داسې او ن کې یعنی تو به نهبااسې نو بیا به هم په دغه حالکې الله ته اړاند د کولی شي بیا د اغ خوښده کماف کو او ک نسی او دغ شانمونږه خپل نخې خ په تفصیل سره پیش کو د پااره د دی چې د مجرمانولاره بالکل خکار شي ابی سرله لم دوی ته ووایه چې تاسو د ال نه بغیر بل چا ته اوزونه کوي زده اوه د بندګي کولونه منکړشویم شویم. زستا سو په خوښیاتو پسې نظم کداسه می وکړ نو بیا ګمراه شوم او د نهه خلار مونتلوالهونه نشوم اوایا زه خپل رب د طرفنا په یو راه لیل دلیل باندي او تاسو هغه د روح کړلید اوس هغه سیس ازما په اختیار کې نه دی د کم سیس د پاره چی تاسو تلوار کوي د فیصله ټول اختیار خود الله سره دی خاصم هغه حق بیانی. او مغه فیصله کولواله دی اوایا کچری آ تاسو زما په اختیار کې و کم سیس ته چې تاسو تلوار کوي دمکه کفارو د کم سیس لپاره دمرتادی کوله د عذاب لپاره دمکه کفارو بویل چې موږ نه منو روړې پمږ عذاب او کده اووی په وینا د عذاب نو راغلی نو اووی ب بیا وی چې موږ ریشه وایو کنه او دا ټول د روغ چې کم نبی صلی الله علیه وسلم زموږ مخ پیش کوي نو اووی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې کځما په اختیار کې و نو ما وایا کچری اساس زما په اختیار کې وی کم سیس ته چې تاسو تلوار کوی نو زما اوستاسو تاسو په منس کې به په خوا فیصله شې خو الله تا زیاته خبره معلومه ده چې د ظالمانو سره سمامل کول پکار دی د هغه سره د غیب کونجان دي د سلېګي چې غیب پس سیس کې بند دي او هغه ته تعالی لګېدلې ده او د هغه چا بي الله سره ده د هغه سره د غیب کونجان دي چې د هغه نه بغير نه دي یعنی غیب خله لري د غیب د چابيان هم چا ته پته نشته نو پپټه به هم سوک سکلو کی په اوچ او بلم ده چې سې د ټولو نه غ خبر ده یعنی په سمندر کې تاسو ته تا پته ده چې انسان خولا د سمندر به خنه نه رسیدلی تر اوسا زیات نه زیات 300 متره پوري تل دي او الت دومره زیات پريشر وي او تر اوسه پوري صدا سه اعلی نه نه جات شوي چې انسان الته دلاند پوري لاړ شي د دومره تر پس هم لا د سمندر یو لوی نده دسکور شوه یعنی معلومه شوه نه ده د دوم رډیر سزونه کم چتا تاسو په سمندر کې ویني دا د سمندر برنا حصہ ده د لاندې پوره خلا عبدوس هم نه رسیدلې تر اوسه هیڅ چا داسې طریقہ نه در مخه مخکړې چې د اغې په امداد سوق د سمندر بیخته ورسی چې ال څه دي ځکه فرمایلي دي چې په بهروبر کې سدي د اغې نه صرف اغا یعنی الله واقف ده هغه ته پته ده چې په دریاب چرته سدي او په اوچا باندې چرته سدي د یوه پاړه داسې نه را غورځېږي چې اغ تې خبر نهوي کله چې دونونه د پاړو د وررضدو موسم وي نومونږ ته پته نه لږي چې کمه پاړه راغورځې ده او په سس د پاسه ور خو هغه د یو یو پاړه حساب ساتي ځې وقت مونږ وایو چې وللی د دومره وړو وړو خبرو به هم حسصاب وي بس دومرره هم نه ولې اوس به لا تعالانه د دی ته پوسوم کوي نو کوم رب چې د یو یو غورزيدل په حساب ساتي هغه به زمونږ د یو یو د نه ورکوټي عمل حساب ولي نشي غشته مونږ اکثر د وړو وړو ګناهونو دمر پروا نه کوو خیال نه ساتو نبی صلی الله علیه وسلم حضرت عائشه بیبې او وفرمایل چې ای عائشہ د وړو وړو گناهونو په بارکه هم مهتات اوسه ځکه چې دایو زیسی نو انسانان ډوب کی او بیا نبی صلی الله علیه وسلم یو بل مثال ورکړو چې د یو قوم لخر په ځنګل کې شو او هر سړی یو یو الرګي ورو او هغه یو زیکرل او هورې ورته ورکړو هغه دومره ډیر لوي هور وو چې د اوی ټولو خوراکې هم بوخړو او دوی ته رڼا هم اوسه بالکل همدا و شانته وړي وړي چې چمشي نو یو لوی ډېرې ته کم چې د انسان د سوزیدو دپاره پاخرت کې کافی وي د ځمکې پهتییارو کې یوه دا نه داې نشته چې اغته معلومه نهوي اسې کممونږ خیال وکوو کممونګسه کارال واړو نو چې یو وررز اتسو توم واچوي خورې کوئ نو بل وررز به تاسو څنګه معلومهوي چې کم تخم کم ځای خو الله پاک ته په ځمکه کې د ننه د دغه توخم باره هم پته وي او چولم ده هر سپي اووازه او روخانه کتاب کې لیکل شوې دي او مغه دي چې د شپې روونه کسب کوي او د ورځې چتاسو سره کوي هغه ورته معلوم دي بیا بل ورځ د کارواري دنیا ته هغه واپس تاسو را لګي د پاره ده چې د جون مکرر موده پورشي اخر ده چې مغه ته استاسو واپسی ده بیا هغه به تاسو ته خبر درکې چې تاسو سکول هغه په خپل بندګانو باندې پوره قدرت لري او په تاسو باندې نیګرانې فرشتي را لګي دا کولو والا څوک دی چې په مونږ ټوله باندې مقرړ کړی شوی دی څوک چې زمونږ نه هیر دا کرامن كاتبیندي فرشتي دی, دی چې یو یو عمل ته ګوري چې دېدل تاسو کې مونږ په خپل د ځانه خبر نه خو اوی خپل ډیوټي نه هیري د یو یو کار ریکارډ جوړي هر وقت یو فلم جوړي کی تر دې پوره چې کله پتا وسکه د چا مرګ وخت راشي نو دا هغه را لګل شوی فرشتي د رو روح او اوی په خپل کار کې هیڅ کم نه کوي دا فرشتي هغه وخت دا نه ګوري چې دا انسان لوغړیږي او کجاړي او هغه ته څومره تکلیف دي دنیا کې خدا څخه کیږي چې زه وقت وخت انسانانو له دا سی ډیوټي ورکړي شي چې ده چان س او با س نو هغه به لک سات پس وېریږي او, او شاته بشي خو فرشتي له چې د الله حکم را نو هغه هیڅ چری د یو سات د پاره هم بیا ټول الله ته واپس بوتل لیکي چې ده وحی حقيقي مولا خبردار دی خبردار شي په فیصلې ټول اختیارات د هغه او هغه په حساب غشتل کی ډیر تیز دی ابی سر لاولی وسلم د پوس اوکا وکه دسهحره او د سمندر په تیارو کې څوک تاسو د خروونه بچ کوئغ سووک دی چې خا تا تاسو د دی ته مویبت په وخت کې پاجای سره او په پټه پټه دوعاگان نه غواړی تاسو چاته داوای چې که د دی بله مسیبت نهئ مونږه بچکلو نومونږ به اخام اخ شکرګزاره شو ورته ووای چې الله تاسو د دی موصبتون نه او د هر ت نه بچ کی. او بیا هم تاسو اغله شریکان پیدا کوئ؟ اویا هغه په دی باندې قدر ده چې تاسو باندې یو عذاب د بره نه نازل کی یا استاسو د خپو د لاند نه رابر کی یا تاسو په ډله ډله کې تقسیم کی او یو وی ډله تته بلی ډله د طاقت مزور اوسه کوي او ګوره مونږ سره بار بار په مختلف طریقو سره بل نه خې دوی ته پیښ شاید چې دوی په حقیقت باندې پوي شي ستاسو دغ نه ان کار کوي حالا کې اغاه کې کرد دی دو ته ووایه چې زه په تاسو باندې هوالدار نیم جوړ کړی شوي د هر خبر د ظاهې دو دپه یو وقت مکرر دی او ډیر تاسو تاسوته خپل انجام در معلوم شي و اده راتل الذيینې یخودونه في آيات نه فعاد د دان هم حتى یخودو في حدیتن غې اوبی س لاولې وسلم کله چې ته وینې چې خلک زمون په تونو کې اابونه لټی آیت دقرآ آیت د قرران احقامات په دغه احقاماتو دوی اعتاس کوئ بحث کوی ډوکې ټکارې ورپورې کوئ یا س ډیرر غلتې اونا روواه برې ورپې کوي نه سکول په کارې تاسوله کله چې دوی دغه بکار اوفضول بحث کوي نه تاسو دغه ځای پریک دی دغه خلکو سره مکې ځکه چې داس خلکو سره نسته داسې ده لکه چې د آغ مریض سره نسته چې د چا نه دسې بماری لګې دو خرووي مثلن کو یوکسته زوکام بل ور سره را شي کیننی نه اغه ته به هم دغه زکام اوله گی دغه شانتی د کمو خلکو چې ایمان نا جوړوی اغه وی سره په کې ناستو د اغه سره مجلس اختیارولو سره په بل هم اثر پروزي اوی چې په دین پوري ټوکی کوي چرته تاسو هم د اوی په شانتی دغه کار شروع نه کوي تر دې پوره چې اوی اغه خبره پرېګدي او په نورو خبرو کې مشهول شي او کچر ته شیطان در نه هیر کی یعنی تا نه اډولر کې دل هیر شي نو چې دریا شي د اغه نه بیا دې ظالمانو سره مکینه یعنی چکه له هوې دا رنګ خبرې کوي دا هوې د حساب نه د هیڅ ذمہ داری په پرهیزګارانو خلکو باندې نشته ځینې و خلک وای چې او درېګه چې و او روچې دي سوې دا فرمایل دي چې تاسو د پاره دا, دا اورېدل هم ضروری نه دي البته نصیحت کول د هوې فرض دی او که صدقه شاند خبره تاسو غوګل راشي چې د أغې نه پس تاسو د بلکس د پویو له لري نو نصیحت او تبلیغ ورته وکي ځکه چې دا, دا توفيق یا اہلیت هر کس نه لري هر سړي ډاکټر نه دکتر خوبه مجبورن مریضګوري نو بیاغ د مماران نه د ځان بچکولو احتیاط هم کوي اغله د دغه دا احتیيات طرقور شي خو خوغ د مریضانو د علاج نه پس هم صحت منند وي همدغه شانت ددين اعلم لرلو والا په ایمان مضبوط سړی که دا نصیحت او تبلیغ بلغ د پااره دغه شانت خلکو سره میلاويږي یا ور لور شي نو پهد کې سهحررج نه شته ځکه چې هوی خو هم دغه تو کارونو نه بچکول دي او کهڅوک دا اندیشا لري چې بلکس پویو په ځای بدې په خپله را نوخ دا ده چې ځان د بچ سااتي او دا فیصله هر کس په خپله کولی شي اکثر خلک داتهپوس کوئ چې فلانی مجلس ته لاړ شو که نه فلانی سرکینو و دا نه پوس پوخته د خپل ر نه چې تاسو چرته کینې نو د ایمانم هم سه وي غځای کې تاسو د ایمان حق پو کولی شي او که که تاسو پوهږي چېستاسو اخپل س نقصان کېږي نو په تاغ صورت کې بیا تاسو مځی کله چې مونږ سر دنیاویې ز اخلو نو د چاتهپوس نه کوو چې وای خللو که نه او دا ته په ضرورت کو چې چیرته گراندی او چیرته ارزان چیرته چې ګران وي نقصان وي به نو ال بیا نزو د دنیا د سو پیسو بچکول او د پاره خو زمونږ عقل خط ایست کار کوي خو چیرته چې د دین د نقصان خبره وي ال تمونږ بیا زر نه پويګو ولی زه که چې زمونږ په کې ادل چسپي نشته نو دلته هم دا فرماي لکیږي بریګ د خلک چې اوهید خپل دین نه لوباو تماشه جوړ کړي دا یی نسوک چې د دین په ماموله کې سنجیده نه دی دی. دی او چې د دنیا ژوند په دوککه کې اچولی دي یعنی د دنیا پرونکونو کې روکتي او خود دې قران په ذریعہ ورته نصیحت کوا او خبرداري ورکو او ذکر به اسنه چې څوک د خپل عمل په سزا کې اونې ولي شي او بیای حال دا وی چې د الله نه بچکولوالا سوک مرګر او مددگار او سفار شي دا غو د پارنوي او بیا که هغه د اخلاصي د هر څومره فیدی ورکول وړي خو قبل دې به تنشي ځکه چې دا خلک خو به د خپل عملونو په سزا کې نیول کیږي او ویته به حق نه د انکار کولو په بدله کې یشیدلې او به او د نګ عذاب ملاويږي قل ان ادو من دون الله ما او لا ر ينفعونه ولا يدرونه ايني رسول الله عليه وسلم د دینه د پوسوکا چې اي مونږه الله پريکت او او ویته आवाज وکړو چې نن مونږه لا شي او نه نقصان او چې الله مونته نیغه غلاره خولې ده نو آیا اوس مونږ د اغینا واپس وګرځو آیا مونږ خپل حال د اغه سړي پشان کو چې شيطانانو په سهرا کې بیلاره کړی وي او هغه حیران او سرګردانه ګرځي حالانکه خپل مرګري ورته आवाजونه کوي چې دی خوارشه نیغه لارشته دلته د اغه خلکو مثال ورکړي دي چې خپل جند د الله نه الیاوه په نورو سہارو او درولې وي یعنی اووې نه امداد نه او د نور نه وړي د حجد پره کوله ده د الله په ځے د نور په درونو ګرځي دغه با کې دا ویللی شوي دی چې داسې کس د غه مسافر پشان دی کم چې دلارې نه بلارې شوید دی چا چې خپل منزل روکی وي او د شیطان په خبرو او بهکوي کې راغلی دی خپل اصلی لارې پرخودلی ده او په رانو وي سر شوي دی مرګری ورته په چغو چغوي چې لاره اغه نه ده دا ده خوغه د هوی ناوری خبره دا ده چې ځې وقت د انسان اقل د شیطان د وسوسوخ کار شي چغ د دا سوچو کې چ هغهه په کملار روان شو د هغې د پاره اغ سرهڅدلیل دی ګوري زموږه دین په دلیل ولړ دی خود شیطانی وسوسه هیڅ ثبوت دلیل یا مضبوطی نشتہ او دلیل د علم سره راضي مثلا که تاسو په حق او گمراهی کې فیصله کول غواړئ چې حق څه دی او گمراهی څه ده نو دا د وانه تاسو څنګه معلوموي مثلا تاسو بازار ته د سرو اغشتلو لاله شي د اصلي او کوټه کې تاسو څنګه فرق کوئ څنګه سر کرایټریه خشته کنا کومه معمولی عقل لرلووالوهم چې يرنت وګورینو پوي بشي چې دا خزر دي او کنه دا چل مونږ ته چا خول دي فطري تور باندې الګ ډېر علم وي چې خالص زرداسي دي او نکلي داسي دي او ملاوت والا داسي وي او بل داسي وي او دا علم مونږ د یو بل د خبرو نه از کړي وي ستا صبر سره عقل استعمال کو نسيز او پیجنو همدغه شان دغه کو باطل د جایز او ناجایز د صحیح او د غلطو د پیجن دوه هم یو معیار پکار دي چې پتاسو کدي وي سيتي دغه معیار حق په مضبوط ولار دي او د باطل لپاره هیڅ ځای نشته اکثر چې خلک د شیطان پلار روان شي نو د ځړخوخه په غالب شي دلیل او عقل هر څه شاته پرېګلی اغه ته پته هم وی چې دلیل حق او ارشاد کم کمزدي خو اغه د شیا او حق نه بلکې د خپل نفس من غوړي ځکه بیا حق نه پیژني قل انه د الله هو الهدى ورته وایا چې په کې صرف د الله هدايت صحیح هدايت ده و امرنا لنسلم للرب العالمين او داغه دې طرفنا منتدا حکم شو دی چې کائنات مالک ته سرخ کته کوي منس قائم کوي دا او داغه د فرماننه ځان اوساتی او مغه ته بتول ورونډيږي او مغه دې جسمه کا او اسمانونه بهک پیدا کړی دي او په کم ورځ چې هغه وای چې قیامت دې وشي نوم په اکه ورځ بکیږي دا غوینا بالکل حق ده او په کم ورځ چې سور پوک وهل شي په هغه ورځ به با بادشاهي ده هغه وی د پټو او د خارې سيزونو عالم دي او حکمت والا او خبردار دي و اذ قال ابراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة لإبراهيم وكی یاد کی کله چی اغه خپل پلار آزر ته ویلی وو بايته د بوتان نه خدای جوړه زوخته اوستا قوم په خاره گمراهه کې وینم همدارنګي به مونږه السلام ته د زمکه او د اسمانونو نظام سلطنت حقيقي حکومت خولو او د دې د پاره به مونږ خولو چې اغه یقین کوله والو نشي نو هر کله چی په اغش شپه راغله نو ولیدلو وی وی چې دا زموږ رپ دی خو چې کله غپری وته نو وی وی چې دبيدو والا خزنه خوخوم دا د دلیل خبره چې د حق په شاه دلیل وي او باطل صرف د ژړه په خوخه او په شوشا ولاړ وي د یو استوري او د سپوږمه په پرکا کې یو کشش خوښتا د شپې په تار کې د رڼا یو مقام لري خو دا صرف کشیش دی دا د دوی د علاقې دوه دلیل نه نو د ژړه په او په دلیل کې فرق کول پکار دی ځکه چې ځنې وخت مونږ د خپل ژوند خوخه د لاسه د سسیس د لپاره ډیر فکرمن دي شو خو هغه د ځړ خوخه دلیل نوي ثبوت نوي نو ابراهیم علی السلام هم چې کل حق ته په غور او قتل مشاهده وکړه نو الله پاک دغه خلک د زمکی او د اسمان شزونه ته بوتلو او هغه په دغه سيزونو او غور فکر شو ورو دسیزو د پرقا د لاسهغ په یو وختي سوچ کلاړو خولی چې هغه د حق پهله ټولو کوو د لیل یعنی ثوت په کار وو نو کله چېغ د دلیل میلاون نه شو نو دغ جړ د اغه پلاه خله چې نه سپوکم پریته دا زمارب څنګه کېد شي نو اوی ویل کچرې زمارب ما ته لاه نه نو نوزه به هم په ګمراانو کې شامل شويوم بیا چې نور روخانه اوییدلو نو اوی ویل چې د زمارب د ټولو نو لدي خو چې کلهغ هم پریوتتو نو ویل چې اځما کومه زړه اغه ټول سره هیڅ تعلق نه لرم کوم چې تاسو د خوده سره شریکان کوي ما خو خپل ځان حق ته یو مخځه کړو او اغه هستیا ته مخ وګرځول چې سمکا اسمانونه پیدا کړی او زه هیڅ کله پشیر کول والو خلکو کې نيم داغه قوم د اغه سره جګړه شروع کړي نو اغه قوم ته ویل چې آیا تاسو زمما سره د الله پبارکه جګړه کوي په حال دا چې اغه ما ته هیڅ ده او زه ستاسو د جوړکړو شریکانو نه نه او که زما رب سؤغوري نو هغه ضرور کیږي زما د رب علم په هر څه باندې خور دي نو 아이 اوس په هم تاسو په هوشکې ناراضي او اخر څه تاسو د جوړکړو شریکانو نه څنګه اورېدم هر کله چې تاسو د دین نه یې ریګي چې د الله سره موږ هغه سيزونه په خدای کې شریک کړي دي چې د هغه لپاره الله په تاسو سسنند نه نازل کړي په مونږ دوه ډلو کې څوک نه یې ریدو او د ایتمنان زیات مستحق دي او 아이 کچری تاسو څه په حقیقت کې خو امن د هغه چا لپاره دی او په نیغه لار هم هغه خلق دی کوم خلکو چې ایمان ورو او خپل ایمان د ظلم سره غډوډ نکړو دا وو زموږه هغه دلیل چې موږ ابراهیم علیه السلام ته د هغه د قوم په مقابله کې ورکو موږ چې چاته وړو هغه ته اوچته درجه ورکو خکدار دي چېstarب حکمت والا دي او په هر سپويده بیا موږ ابراهيم عليه السلام لا اسحاق او يعقوب ور او هر یو تم سید لار اوخیله هغه سهیلار چې د اغنه مخکم نو عليه السلام ته خولې و او همدغه د دا نسلنم داود عليه السلام سليمان عليه السلام ايوب عليه السلام يوسف عليه السلام موسی عليه السلام او هارون عليه السلام ته سهیلار اوخوله هر یو په او کې صالح وو او د خاندان نم اسماعیل عليه السلام الیا عليه ته دغه سهیلار اوخوله د دوی کې هر یو له موږ د ټول دنیا په خلکو باندې فضلت ورکړو او دغه رنګم د دوی د پلار نيكونونه او د دوی د اولادنه او د دوی د رونو ډیروله فضلت ورکړو او د خپل خدمت ته پام خوښ کړل او نه تم برابر کړل دا د دا الله هدایت په خلکو بندګانو کې چې دغه سوخ خوخوي په دې سره هغه ته نه ګلارغي خو کچري د خلکو شرک کړي نو د دوی ټول عملونه به बर्बाद شي وو دا د چوپ باریک ویل کېږي د پیغمبرانو په باره کې چې دا پیغمبران چا لږه الله پاک هدایت ورکړي دي چا ته یې نیګلار خولده دوی الله په خپل ځان لپاره خوښ کړي دي او ورسره یې او فرمایل چې که دوی ټول هم شرک کړي وي نو د دوی عملونه به هم زایتلی وو یعنی زایې شوی به وو ځکه مونږه ټول له پکار دي چې د شرک په باره کې ډیر په تفصیل سرزان پوي کو کم سيزونه دا سدي چې هغه د شرک له وجې جوړيږي اومنګله د هر یو نزان بچکول پکار دی دا هغه کسان وو چې چاله مونږه کتاب حکم او حکومت ور کړو اوس کچره د خلک د دې د منلو نه انکار کوي نو پروا نه نشته مونږه نور د خلکو ته د نعمت سپاره لدی چې اووی د دینه منکر نه دی ا نبی صلی الله علیه وسلم دغه خلکو ته د الله د طرفنا نه هدایت شوي وو هم د اووی په لار باندې تزا او دوی ته او آی چې زه د تبلیغ او د هدایت په دې کار باندې ستاسو نه س اجر خو ام نصیحت د ټوله دنیا د خلکو لپاره واقعت کې یو ریشنه د هغه وی چې د خلکو د طرف نه د مفاداتو په ځای بخبل کار نظر ساتي څوک چې بغیرزه د الله پاک پیغام خلکو ته اورسي ځکه چې کچا کې لالچ راشي نو هغه بیا صرف وم هغه کار کوي بس کې چې دغه دنیوي ضرورتونه پوره کیږي و ماقدر الله حق قدر دی خلکو د الله ډیره غلطه اندازو لګوله څنګه هر کله چې د اویل چې الله په هیڅ یو بشر باندې هیڅ نه نازل الله پاک یو پوره کتاب دلاره د خوله د پاره نازل کړی او دا خلک وای چې دا خو مخکيني وي ختونو کې سي دي نو کم خلک چې د کتاب قران قدر نه کوي او هی وب دا الله قدر هم نه کوي حقیقت دا دي چې څومره عزت مونږه د دې کتاب اوکو څومره محبت ور ورسره اوکو څومره وخت ورلورکو د اغه نه سوزای زیات دا کتاب مونږ له واپس راګی اوس دا پمونږ باندې ده چې زمونږ په ځړکه د دې سم مقام ده او څومره ګنجائش ده د دې د پاره د خلکو د الله ډیر غلط اندازې ولګوله هر کله چې د اویلشي الله په هیڅ یو بشر باندې هیڅ دی نازل کړي د دوی نه تاسو اوکا نوبیا هغه کتاب چې موسی علی السلام روړلې وو چې د ټولو انسانانو د پاره رڼا وو او لار خوله واله وو چې تاسوی یې سپارې سپارې ساتي چې سخ کاره کوي او ډیر پټ ساتي او چې د أغری پزريا تاسو ته تا أغا علم درکړې شوی دی چې تاسو حاصل کړي وو او تاسو خپل اخیر دا هغې ناازلولو والا سووک بس دوره ورته ووایه چې الله بیا پریکته چې پ خپلو د لباو کې لوب کو وه د کتابون انزل نه مبارک دا دغه کتاب پشان دای دا او کتاب دی چې موږه نازل کړی دی ډیر برکتت ناک دی ممس د خولهدي ب نه دی د غ سی صددی کوي کم چې د دی نه مخکې راغلی وو او د دی د نازل کی شوي دی چې دد په ذریه ته د کلو د مرکز او د دی په خوا شا کې اوسدو والله خلک خبردار کې کم مخ خلق شي اخرت منی او هی په کتاب باندې ایمان وړي او دا هی حال دا دي چې د خپل منځونو پاوندي کوي او دا اغه سړی نه به زیات ظالم بل سوکوي چې په الله پوري دروختړي یا دا وی چې په ما باندې وحي راغلی ده او حال دا وو چې په اغه باندې هیڅ نه نازل کړي شوی یعنی د دروغه نبوت تاوه یا دا وی چې هم قدرت د الله د نازل کړي شوی سیس پشان یوسس نازل کړم یني چې قران پاک ته به اوکتل نوویل به چې مونږ هم د غشان لیکل شو قطر اوسه پوره اچا داسنه دلیکله اکثر خلک د نور خلکو دراغور زول له پاره خبري خلوی لوي کوي خو پریشا هغه بل دغه مهلون هچ رې هم نشي جوړوله کاش کته ظالمان خلک په هغه حالت کې اولی دله کله چې اوه د مر پسلګو کې او په وي او فرشتي ورته لاسونه را اوګد کی او ورته چې روړی خپل روحونه رو باسي نن بتاسو ته د خبرو په بدله کې د ذلت عذاب درکړي کیږي نن نن ولې او الیوم د دینه معلومیږي چې په کوم ورځ اسا اوخلې شي په قبر کې کې خودی شي انسان هم په هغه ورځ به د قبر عذاب ور کړې شي ځکه چې نن د ټکي خودلته د قیامت د ورستې پر نه دراغلې کنه کمی چې بتاسو نه هغه په الله پور کوله او داغه د آیتونو په مقابله بم اثر کوي کوله او الله به فرمای د دې او تاسو زمونږ مخته اغه سې حاضر شوی لکه څنګه چې مونږ اول ځل تاسو پیدا کړې وې ستې مونږه تاسو لپاره په دنیا کې درکړې وو اگر ټول تاسو شاته پریخدل او اوس مونږه تاسو سره تاسو هغه سفارشان هم نویو چې تاسو بعد اوی په بارکې دا ګومان کولو چې زه مونږ په کار جوړول کې دا اوی هم سه حصہ دا تاسو ټول تعلقات خپل مینس کې ختم شو او اغه ټول تاسو نه شو د کوم چې تاسو ګومان لرلو چې هونکو د دانې او د ځړې الله دې غ جوند د مړی نهروباسي او او مه مړ د جووند نه را وستتو والا دی ددي ټولو کارونو کولو والا خو الله دی نه تاسو کمخوا دو کړی شو روانوي او مغه د شپې دتیار نه سبا اوباسي ا هغه د شپې نه د ارام وخت جوړ کړیدي ا هغه د نور او د سپوغم د را او پروتلو حساب مقرر کړی دی دا ټولو مقرره اندازې دي دغ الله چې زبردکو درت او اعلم لري او چې ستاسو د پااره پهسهرا کې او د سمندر پطوروتییاروکې د لارې معلومولو د پااره دا ستي هغه جوړ کړ غوري مونږ سفا بیان کړی دي د هغه خلکو د پاره چې علم لري او مغه دي چې د یو نفس نه تاسو پیدا کړي بیا د هر یو د پاره یو ځید کرار او یو ځید د امانت دی یعنی قبر دا خې مونږه واضح بیان کړی دي د هغه خلکو د پاره چې په لري او مغه دي چې د اسمان نه اوپر او ورو له بیا دغه په ذریع هر کیس منباتات روخه جوړ بیا دا غینا شنه شنه او ونی پیدا کړی بیا دا غینا کت پکت یو بلکه ان غخت د نیرو وستلی او د کجو د غټونه د م ووونچکونه پیدا کړل چې د درونوالی د وجنه اخته جوړن دی او د انګورو زیتون د انارو باغونه اولګول چې میوي د یوبل بل سره یو شان هم دي او بیا د هر میوي خصوصیات جدا جدا هم دي دا ونی چې کله میوي نسی نو د دې میوونه او بیا دا غې د پخیدلو په حالت باندې لګ دغور په نظر سره وګوري دا څوکاله د میوي په خیدلو تکتل دي غورم بکړ دی چې دا څنګه پخېږي څنګه داونی کیږي څنګه یې څنګه کیږي پهونځي څنګه دي رنگي څنګه دي په دې کې د نن نس دي د کور خمونګه اغه خلکو تپري خو ده څوک چې مسلمانان نه دي دا د ریسرچ کار دا غور فکر خو باوی کوي او خړلسکل او آرام به کو سره دی دې چې بیا بیا تقریبا په زر او آیتونو کې د ساينس ټولو شوبو طرف ته متوجه کړی دي مونګه انخه په آیتونو پویګو او نه اغه اذان د لپاره حکم کړو زمونګه خیال دی چې دین د یو سو یعنی د رسمنو نوم دی کتا سو وګوري نو په سدینی کتابونو کې د کجورو د انارو او د زیتونو ذکر مونګه ته یو عجیب شاند خبره ښکاری خو زمونګه دین س دنیا نه جدا نه دی خدا غاړي څنګه چې د دې سپاره پشورو کې بوچې طیبات یعنی پاک سيزونه استعمالوي او په آخره کې هم دغسې کرکیدي چې ټول سزونه د الله تعالانې متونونه دي دا د ځای کولو د پاره الله تعالان نه را لگلی چې پهونونه کې د میوه و او استعمال د نه او ضایده شي برباده دی شي او بیا بله می وه شي او تاسو دا هغ نه پر حیز وک کوئ چې مونږ خو ډیر نکیو د خدا نه ډیل یریږو مو خو د دغه یار نه سخرستکوونه د خدا نه یره صرف د خوراک سکاک پری خو نوم نهدي بلکې دا دی چې آخری اوحلال او پاک آخری او څومره چې ضرورت تي آغ همرهخورې اسراف مکوي ازایکول مکوي او بیا دا غید په خیدلو په حالت باندې لګ غور په نظر سره وګوري په دې سيزونو کې نه خدي د اغه خلق د پاره چې ایمان جوړي د دې د پسا هم خلق بینان د الله سره شریکان کړي حالکه اغه د اوی خالق دي او بغیر د علم نه الله لا ځامن او لون جوړ کړي حالکه اغه پاک دي او ډیر اوچته د اغه خبرونه کمې چې د خلک کوي خو د زمکه او د اسمانونو پیدا کوله والاده د غزوې څنګه کې دي شي هر کله چې د هغه د جن مرګري نشته چې خزه نشته نو بچي څنګه هغه هر څه پیدا کړي دي او هغه د هر څه علم لري دا د الله ستاسو رب داغه بغیر بل څوک د عبادت لایق نشته اغه د هر شي څخه سپيده کوله ولادي نوم عبادت کوي او اغه د هر شي څخه موارده سترګې اغه نشي مونتلي او اغه سترګې ویني او اغه ډير باریک ليدولو والا او خبردار دي ګوري تاسو ته تاسو د رب د طرفنه د پوه رڼا غاني راغلی دي اوس چې تاسوګې وګورئ نو خپل फायदा به وکي او چې تاسوګې پټیکړي خپل نقصان به وکي زه تاسو صبحاندی چوکیدار نهم دغه غرهنګ مونګه پل آیتونه بار بار په مختلفو طریقو سره بیانو او د دې د پاره بیانو چې دا خلق او وی چې دا د بل جانه издکړې ده او د دې د پاره چې په هغه خلکو باندې حقیقت خاره کو چې هغه علم لري ا نبی صلی الله علیه وسلم د هغه وحی پیروی کوا کوم چې پتا باندې ستا عرب دې طرف نه نازل شوې ده ځکه چې د غه یو رب نه بل خدای نشته او په دې مشرکانو په سمزه کله الله اراده وي نو هغه په خپل داسې بندوبس کولی شي چې د خلکو به شرک نکوي یعنی زبردسته سره هم الله منی کولی شو ته مونږه په دوی باندې څوکیدار نه مقرر کړي او نه په دوی باندې حوالداري یعنی ستاسو صلى الله عليه وسلم کار دي صرف پیغام رسول او اي مسلمانانو دا خلکو چې د الله نه بغیر بل چا ته आवाज نکوي تاسو هغه ته تا کنځل مکووي دا یو ډیر اهم اصول خوله چې د کفارو بوټانو ته کنځل مکووي بدر ورته مو ولی اس نه چې دوی د شرک نه هم همرانې شي او دجهالت د ووجه الله تعات ته په کنزلو شي مطلب دا چې تاسو بل تنګوي نه د هغې نتیجبه شوي په خپله به خوی انسان لاله تاله اقل وررکی دی که سر د اقللا د مچو په ګبین کې لاس اچوي او لاس زخمی شي او پرسیږي نو بیا د الله ته خوغه نه شي کولی چې الله دا دله جوړه کړیوي اخو ولله د سکار د پاره جوړې کړې او تاسو در عقل وو چې د دوی په غبین کې لاسمه وای اومده غشان د ژوند په هر مملکه اسلام اعتدال خوي خو هم دغه رنګ د هری ډلې د پاره د اوې خپل عمل اخشته کړی دی بیا د اوې خپل ربطه واپس للی نو هغه به اوې ته خبر ورکي چې اوې څه وکول دا بالله باندي غړ غړ قسم نه خوري او چې کچيري سنخه یعنی معجزه زه مخه تراغله نو مونږه په پی ایمان جوړو انبی رسول الله علیه وسلم دي ته اوه یچه نخي خدا الله سره دي او تاسو څوک څنګه پوی کی چې کشي ردهغه نخي راهم شي دوی ایمان وروړو والا نه دي مونږ ته دي دو ځړونه او سترګې اغه رنگه اړو لکه څنګه چې دوی په اول زل په دې کتاب باندې ایمان نه وروړي ونذرهم فی توهیانهم یامهون مونږ دوی هم په دې خپل سر کشی کې د پریشان کې دود دو پاره اړیکد وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنتا نستغفرك و نتوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والأرض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 زين عليهم ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرن ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا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 مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْ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 الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كنتم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 ومنهم من يَسْتَمِعُ إليك وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرًا وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا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 فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَل بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يَخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا نَعِبُونَ وَلَا الدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنْ عن الظالمين بايات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ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 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَئِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَئِ يَجَعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ